Отже, берете, що найкращий круглий таріль, бажано якогось яскравого кольору, і отак на голий таріль викладаєте калачиком один найбільш м'який і піддатливий для ручних маніпуляцій баклажан. Його стрілка показує на захід, на половину шостої. Розумієте, як у паніку може посіяти такий невинний, нібито баклажанний калачик? а поруч твердий, великий і незламний, облуплений банан. Відчуваєте різницю. Ловлюєте натяк. А він уловить іще швидше. Але і це ще не все. Для такого сміливого жіночого нахабства потрібен антураж. А ви його заготуйте заздалегідь. Візьміть парафінову свічку великого діаметра, запаліть її, розігрійте іншою свічкою зусібіч, і руками надайте їй похиленої форми, зігніть удвоє, якраз на половину шостої. Мовляв, із твоєю гарматкою, любий чоловік, ближчим часом буде так само, як із цією свічкою і баклажаном, якщо крутитимеш шури-мури поза моєю спиною. Проте я вас попереджала, цю страву можна подати один раз, як ціаністи калії. Більше не знадобиться». А на решту випадків обходьтеся смачною стравою під назвою шури-мури. Викладіть консервовані баклажани, калачики разом з помідорами в емальовану миску. Добре усе розімніть. Заправте майонезом. Посоліть до смаку. Додайте дуже дрібно порізаної цибулі. Зверху прикрасьте зеленню. Ось вами шури-мури. Баклажанів з рештою продуктів. Ось і холодна закуска до черчини, овочевий фаршмак на скипку чорного хліба, і просто смачна страва. Але це так для розминки: найсмачніші консервовані баклажани: ті, що до страви, знак оклику. Консервувати сині за наступним рецептом. Не роботу робити, а пісню співати. Судіть самі. Лише на цей раз прошу вас, чітко дотримуйтеся пропорції пропонованого рецепту. Якщо ж ви не маєте потрібної кількості продуктів, поділіть на двоє. Отже, зважте 5 кілограмів синіх, 5 кілограмів болгарського перцю, 400 грамів чеснику, 200 грамів цукру, 200 грамів солі, візьміть 4 штуки гіркого перцю без зернят, 2 пучки зеленої петрушки, 1 літр оцту, 1 літр олії, 2 літри води, лавровий лист, чорний перець горошок. Сині із шкіркою поріжте уздовж на 4 частини. Підготуйте 12-13 літрових банок. Тоді маринад. 2 літри води плюс 1 літр олії плюс цукор, сіль, оцет, лавровий лист, перець горошок. У киплячий маринад вкидайте сині, бланшуйте, а тоді викладіть в окрему кастрюлю. Потім у тому ж маринаді бланшуйте болгарський перець, тоді беріться за приготування заправки для знаку оклику. О, увесь циму з цієї страви, як сказав би мій колишній чернівецький сусід Мойша, що посилає тепер привітання з Назарета, моєму синові Назарієві, у пікантності заправки, яка складається із меленого через м'ясорубку чеснику, гіркого перцю, порізаної дрібно петрушки. Цю заправку перемішуєте з баклажанами. Розкладаєте в банки у по чергово рядами із болгарським перцем. Стерилізація 30 хвилин. Після стерилізації банки закупорити, але не перевертати до дном. Третій рецепт консервованих баклажанів у мене називається пікантні сині. А що ви хотіли? Всі бажають пікантності. Савік Шустер, Несто, Шуфрич, гламурні жінки, тусовочні чоловіки – всі. І правильно, бо інакше можна скиснути, як молоко без холоду. Пікантність – це приправа до прісного нашого життя. Це фейерверк смаку, сигнал для найхимерніших бажань.